yuslihu lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yutii' Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd so dalam video sama hadis syarudin ikhwati fillah muslim musliman yakni mulia Allah sekalian alhamdulillah wa syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyambung wali kuliah tafsir kita mesti surah safat ayat 14 hingga berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta arru'ya inna kadhalika najzi almuhsinin inna hadha lahu albala'ul mubin wa fadaynahu bizibhin 'azim sadaqallahu al'azim ta kala keduanya telah menyerah diri dan Ibrahim membaringkan putranya untuk menyatakan kesabaran dan kami panggil dia hai Ibrahim semuanya kamu telah menarakan mimpi itu semuanya demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik semuanya ini merupakan satu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seikul semulihan yang besar jadi sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Nabi Allah Ibrahim ni Tuhan dimuliakan askian ternyata Allah telah larang penyembelihan Ibrahim itu jadi untuk meneruskan kurban Allah SWT wa menggantikannya dengan seekor sembelihan dan peristiwa ini menjadi dasar disyariatkan ibadah kurban yang dilakukan pada raya haji. Cukup besar rujukan melaku menimpa Nabi Allah Ibrahim dan tuan-tuan yang dimuliakan sekalian. Nabi Ismail anaknya putranya daripada awal lagi telah pun berkata satajiduni insyaallah minas sabirin. Ya abatif almat umar satajiduni insyaallah minas sabirin. Pada peluang nanti kita meroka surah Maryam. Di situ Allah SWT memuji puteranya yang hebat ini Nabi Ismail Bila Allah menyatakan Auzubillahi minasyaitanirrajim Wazkur fil kitab Ismail Innahu kana sadiqal wa'li wa kana rasulan nabiyya Wa kana ya'muru ahlahu bis salati wa zakat Wa kana inda rabbihi mardiyya Ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka Kisah Ismail yang tersebut dalam Quran Semuanya dia seorang yang benar janjinya Dia seorang rasul dan seorang Nabi dan dia menyuruh keluarganya untuk bersolat dan menunaikan zakat dan jelas seorang yang sangat diribai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siuman sekalian ini boleh kita penggunaan perkataan yang dapat kita perhatikan dalam labay ini aslama. Aslama adalah perkataan Islam, salima yang bermerti menyerahkan diri ataupun kalau salima ni selamat, pe aslama menyerahkan diri tunduk patuh. Pada perintah Allah subhanahu wa ta'ala Bitu sadi ketatan yang ditunjukkan oleh Nabi Allah yang mulia ni Kita telah jelaskan pada kuliah yang lalu Wacallahu berarti membaringkan anaknya Membaringkan anak ni di atas pelipis Apa benda pelipis ni tuan-tuan Kening kan Memalingkan wajah anaknya supaya Dia menyebelis di bahagian tengkuk Supaya dia dia tak melihat muka anaknya itu agak menjadi lebih ringan untuknya Dan anaknya pun tidak melihat kepada wajah ayah Allahu Akbar Subhanallah Tabaraka wa ta'ala Demikianlah seperti yang dijelaskan oleh bin Abbas Mujahid Sa'id bin Jubair, Dan juga Ketada Kebanyakan para ulama tafsir Menjelaskan seperti itu Iaitu menelongkupkan Melangkupkan anak ni Pada mukanya Muslim-musliman ini mulai ke paslian Imam Ahmad meriwakan daripada Ibn Abbas Daripada Allahumma Bahawa beliau berkata Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Untuk mengorbankan si anak ni Syaitan datang daripada tempat sa'i Berlagi-lagi syaitan ini ingin mendahului dalam setengah riwayat lain seperti disebut Limang Kurutubi dan tafsirnya, syaitan datang dalam rupa yang dikenali kepada isteri Nabi Ibrahim ini, yang bernama Hajar. Datang jumpa, berkata, Kamu tahu ke mana Ibrahim bawa pergi puteramu? Jawapan isteri ini tidak tahu. Dia nak pergi sembelih puteramu, kau tahu tak? Isteri ini yang tabah, yang salihah, berkata, itu mumpa kalau itu merupakan suruhan Allah Subhanahu maka kami menerima saja subhanallah kata seorang isi yang salihah syaitan ni belari-lari lagi rupa-rupa syaitan ni datang bila keadaan memerlukan tuan-tuan seperti dalam peristiwa hijrah yang kita pelajari syaitan datang dalam rupa seorang syekh dengan pakaiannya dengan pewatakannya penampilan dirinya menyebabkan orang Quraisy yang sedang bermesyuarat nak ambil tindakan apa terhadap Nabi akhirnya mendapat sokongan daripada dia 100% supaya tindakan lakukanlah bunuh Nabi Muhammad SAW kalau engkau kurung dia nanti keluarganya akan berusaha membebaskan kalau engkau buang negara dia, dia akan memperbanyakkan sokongan di luar dan akan menimbulkan banyak gangguan kepada kamu kelak maka baiklah engkau bunuh saja. syaitan datang tuan-tuan begitu juga dengan kisah Al -Imam Al tonton -tonton baca kisah dalam kisah Al-Imam Al-Nawi tuan-tuan dibaca kisah ni dalam adalah solusi sebagai contohnya dengan Kuala Mahmudah jadi okay, saya menjelaskan bagaimana Imam Nawawi waktu sakitnya dikunjungi kunjung keluarga Imam Nawawi pun yang pada masa itu ni Yahya bin Syaraf nama sebenarnya An-Nawawi yang asal pula yang meninggal dunia wafat tempat namanya Nawawi ini Akhirnya beliau telah pun bangun untuk bertahajud waktu malam keluarganya sedang tidur dalam kesedukan malam dia pun bertakbir Bertahmin, tahmid supaya keluarganya bangun Subhanallah Alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu akbar menggerakkan keluarga untuk melakukan ibadah tahajud ini satu benda dituntut tuan-tuan kerana dalam hadis yang sahih menjelaskan rahimallahu wa raan qama min lailihi Allah merahmati seorang lelaki yang bangkit waktu malam dan lalu menggerakkan isterinya kalau isteri ini enggan nadha fi wajihi wajihi halma menitiskan air ke muka isinya supaya isinya bangkit bersama sama tahajud kelebihan waktu tersebut Nabi sampai menantu Nabi baginda salam wahai nabi gerakkan untuk ber-tahajud jadi Imam Nawawi ni bila menggerakkan keluarganya yang takdir tahan kuat seperti itu datang seorang tua yang tak dikenali dengan penampilannya hebat nampak macam orang alim. Hai orang muda, kalau kamu nak bangun malam sudahlah bangun seoranglah, tak payahlah gerakkan orang lain. Mereka sedang penat, barangkali tidur lambat malam tadi. Bunyi macam baik tuan-tuan nasihat ini tapi tak berguna. Imam Nawawi menjadi marah. Hai kamu orang tua, dari mana kamu datang? Pergi kamu. Maka keluarganya pun tersentak mendengar herdikan yang kuat seperti itu. Mereka pun bangkit. Melihat Imam Nawawi sedang marah seseorang Anak mereka ini Bagi ayah ibunya melihat Imam Nawi sedang marah seseorang Siapa yang kau marah seseorang? Syaitan Syaitan datang dalam rupa yang hebat Seolah-olah Alim memberi nasihat Tapi nasihatnya tak berguna Contohan ini dimuliakan Allah sekian Maka demikian juga dalam kisah yang dikemukakan Dalam riwayat Imam Ahmad sebagai contohnya Syaitan datang Untuk mengatakan kepada Nabi Ibrahim Hari Ibrahim Biar benar engkau. Kau berkahwin sekian lama Tiba-tiba dapat anak pada usia senja seperti ini, baru tiba-tiba datang perintah untuk menyembelih fikir semula Wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim mengambil batu. Dia balingnya tujuh kali kepada makhluk tersebut. Kepada yang menyerupai manusia itu syaitan. Berjalan lagi ke depan, tuan-tuan ini mulia ke atas kelihan. Datang lagi syaitan. Ini dia penghayatan ibadah melontar di jamrah yang tiga pada musim haji dilakukan oleh jemaah haji. Bagi meisytiharkan, kita ni memusuhi syaitan Tuan-tuan yang dimulia kat Allah sekian Bacalah lebih lanjut Perkara ni dalam buku sebagai contohnya Mekah Kelebihan Nasiarah Melengkapkan buku ni Madinah Kelebihan Nasiarah kedua buku ni untuk pergi kita Tanah Suci Tidak salah. lah Rasanya tanpa baca kedua buku ni Tuan-tuan yang dimulia kat sekian, Untuk kita mengerti kelebihan tempat-tempat tersebut Sekarang Nabi Ibrahim membalingnya Melontarnya Dan sampailah ke tempat Hampir satu kilometer atau lebih di hadapan datang lagi syaitan lempar lagi yang 7 biji batu kerikil melanjutkan pelajaran sampailah kepada tempat yang berikutnya datang lagi nah inilah sejarah yang mana kita melontar di jamrah ula ustha dan juga Akabah ataupun ula sugra ula ni dipanggil sebagai sugra musta dan juga kubra melempar syaitan itu dengan 7 biji batu di ketiga-tiga tempat Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas dahinya Keningnya. Sedangkan di atas tubuh Nabi Ismail terdapat sehelai kain putih Nabi Ismail berkata wahai ayah tidak ada baju lain yang boleh kau gunakan untuk mengkafankan saya selain berbaju ini Maka lepaskan baju ini dan kafankan saya dengannya Nabi Ibrahim tak melepaskan baju itu lalu dia pun dipanggil daripada arah belakang Hai Ibrahim Kami panggil dia Ayah Ibrahim Nereh menolih Tiba-tiba kelihatan di situ seekor kambing putih yang bertanduk dan bermata besar. Ibnu Abbas, S.R.A. melanjutkan bahawa saya seolah-olah menyaksikan kambing tersebut dan itulah setiap kali ibadah korban datang saya akan mencari kambing yang seperti itu. Entahannya mulia katalah sekalian. Jadi bila datang, firman Allah semata-mata dengan suruhan. Jibril ini, ya Ibrahim, kau sudah ketaruh. Ya Ibrahim, kau telah pun membenarkan mimpi. Tercapai tujuan dari mimpi itu dengan tindakanmu membaringkan anak untuk disembelih. Kebanyakan para ulama juga menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim telah menggerakkan pisau itu di leher Nabi Ismail, tapi tidak berjaya memotong apa pun di situ. Kerana ada lembaran perak yang menghalang pisau itu dekatnya ke leher. Ini seperti disebut oleh kebanyakan para ulama' tafsir Ibn Khasir sebut, Ibn Jarid Tabari Dalam banyak riwayat Asyuti dalam Ad-Durul Mansur Pada masa Tiba-tiba dia mendengar seruan Qad saddaq tarru'ya Engkau telah memenangkan mimpi Yang mempegang perintah aku itu Wahai Ibrahim Lalu datang ayat Allah SWT Inna kathalika najzil muhsinin Demikianlah kami berbalasan kepada orang buah-bahayi kami akan menghilangkan segala bentuk yang dibenci, segala bentuk kesukaran lalui kerana dia sabar untuk mentaati perintah kami. Ini dia ayat surah talak yang tuan-tuan gantung di primis perniagaan, di rumah, di mana, ayat seibu dinar. Ini maksud dia, ketaatan kepada Allah SWT barulah membuahkan satu hasil yang terbaik. Bukan dengan menggantung saja amalnya tidak. Kita menggantungkan premis kita Dengan niat untuk mengamalkan prinsip takwa Dalam perniagaan Bukan gantung menipu orang Bukan gantung mengamalkan rasuah Di mana ada fulus semuanya lulus Kita nak ikut Nabi Allah Ibrahim Menggantungkan ayat ini Supaya mengingatkan kita selalu Pada perintah bertakwa Di situ ada pelepasan Fa'uzubillahi minasyaitanirrojim Wa ma'iyyattaqillahi yaja'allahu makharaja Wa irzuquuhu min haifula yahtasib Wa ma'iyyattawakal alallahi fahuah hasbuh inna allaha bali wa amri pada ja'al li likuli shayin qadr siapa yang bertakwa kepada Allah insya Allah akan mengadakan baginya jangan keluar dia berinya rezeki, dia arah yang tidak disangka-sangka siapa yang bertakwa kepada Allah insya Allah, Allah akan mencukupkan segala keperluannya sungguhnya Allah melaksanakan urusan ini dan lakinya itu sungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap satu sebagian daripada para ulama usul mengambil tahlil dari ayat dan kisah yang kita sedang bincangkan Ini tuan-tuan Tentang dibenarkan Nasakh Nasakh ni maknanya pembatalan satu perintah Sebelum terjadi satu pekerjaan yang diperintahkan itu Dan ini berlawanan daripada pegangan golongan muqtazilah Kerana bukti dalam ayat ni begitu jelas Iaitulah Allah telah merintahkan Nabi Ibrahim Untuk menyembelih anaknya Tapi dia batalkan syariat itu Dan mengalihkannya Kepada Penyembelihan korban binatang korban jadi maksud pertama daripada syariat itu adalah memberikan pahala kepada Khalilur Rahman, Nabi Ibrahim ini atas kesabarannya ketelusannya untuk menyebeli walaupun anaknya sendiri dan atas niat azam, tekad untuk melakukan perintah itu walaupun berat dengan sebab itu Allah SWT menjelaskan inna hadhalahu albala'ul mubin sesungguhnya ini merupakan satu ujian yang nyata besar dia satu cobaan yang sangat jelas diperintahkan untuk menyembelih anaknya sendiri lalu dia pun tak teragak-agak tak ada alasan pun nak menolak terus melakukannya berserah diri penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dalam surah najm Allah gambarkan Allah sebut kelebihan Nabi Ibrahim ini a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ibrahimallazi waffa dan ibrahim yang amat menepati janji Wafi Wafi ni maknanya Seorang yang sangat setia pada janji Jadi Allah menjelaskan Wafadainahu Bizibhin azim Kami tebus anak itu Dengan satu semulihan yang besar Diriwayatkan daripada Ibn Abbas Yaitulah kambing yang pernah Digembala dalam syurga Selama 40 musim Kharif ni disebut dalam hadith 40 musim lah Sementara yang dimulihkanlah sekian InsyaAllah kita akan lanjutkan lagi perkara ini dalam satu kisah yang lain daripada Safiyah bin Shaibah seorang wanita daripada kalangan Bani Israim yang telah melahirkan sebagai besar penduduk kampung telah memberitahu bahawa Rasulullah SAW memanggil seorang sahabat Nabi SAW yang talha nanti kita lanjutkan lagi cerita ini dan kuliah akan datang tentang kepala kambing ini yang masih lagi sempat dilihat oleh sesengah daripada para sahabat bila Baitullah Tuhan Kaabah di Tundukkan pada zaman Nabi Selama ini namanya Makkah. Kita akan kisahkan perkarni dan kuliah tahun ini, bismillah. Allahu a'lam wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa fiikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.